פולניה מספרת חברתה, תשמעי מה קרה, שלחתי את בעלי למכולה, קיבלתי את גופי אדמה, ובדרך כלל קיבלת קפלן ומת. אז מה עשית? אורן. לא, אבל אתמול קיבלתי בדיחה על שריפה בבית של הפולניה. האימא והילדים בוכים מהבית, מהאש. האמא אומרת ילדים ללכת בשקט, לא, לא יהיה דתה. טוב. כולם אוהמות אותו. יש למישהו שאלות? בעיקר בקשר לנושא שלנו. שזה היה משהו פשוט בודיזם? שזה מדיטציה. התקליט. כן, כן. בסדר. על פי רוב אלה שרוצים שאני אקליט לא נמצאים פה, אבל הפעם דווקא זה בסדר. אנשים שנמצאים פה יזכירו לי. כן, מה? אני הייתי במרכז של אבו פסנה, אבל רק בהתנדבות, לא בעשרה ימים. אוקיי. ואז הם הכיבדו לי את כל העניין הזה של המדיטציה. אולי קצת, זה מה שאנחנו מנסים לעשות פה, והם אמרו שכל הזמן להתרכז בנשימה. כן. ועוד משהו למי שמתקשה, אז טיפה לעשות נשימות יותר אה, עמוקות, okay. רק בשביל להתאזן, ולזכור כאילו, מדי <שורך> okay. גדולים בגוף כזה, <שורך> ראש, <שורך> תזכור, <שורך> תקפיים, חלקים גדולים, ואז תחזור לנשימה של למעלה ומהדפלים, <שורך> זה ככה קצת חידד לי זה, וזה חלק <שורך> <שורך> בסדר? כולם מוזמנים ליהנות? כן? מה זה טוב אדם? הם שאלו אותי מתי עשית? כי דיברתי עם איזה דברי, אז אמרתי שאני גם ללכת אליך מה? הם עשה אבי בעצם לא ידעתי מה להגיד. איפה היה אבי זה בגניה ב'. אני עשיתי אבי אבל לא... לא במסגרת של גואנקה, כן. אני עשיתי בלד"ק, זאת אומרת, היה עשרה ימים גם כן, אבל לא במסגרת של גואנקה, אבל המורה שלנו בלד"ק, ביבק, הוא היה המזכיר של המעבודי שושייטי בהודו. והוא עזב אותם כי הוא רצה ללמד מדיטציה והם לא נתנו לו, כי הוא אמר לו, לא, אתה תהיה מזכיר. אתה להיות מזכיר. <coughs> אז הוא עזב אותם, ו... אבל לא עשיתי בגוינקה. ב... <coughs> אבל באופן äh... כללי אני באמת ממליץ, מי שיכול ללכת לריטריט, לריטריט <כל <ש��> כלשהו. <coughs> רוב הריטריטים שאנחנו השאינו בארץ זה היה של, <coughs> של, של תובנה. זה היה של ידידי הדארמה, ולויפסנה לא הלכנו, לא הלכתי, הייתי פעם בריטריט של תכנתן, בהודו היינו הרבה, אבל כיוון שמדיטציה זה דבר נורא נורא חשוב, ואני מקווה שרוב האנשים פה עושים מדיטציה כל יום, אבל לעשות מדיטציה בריטריט של כמה ימים שזה מצטבר מגיעים לתובנות יותר עמוקות וזה נשאר איתנו. אני ממש מאוד אישה איזה מצטבר. יותר חזק ממישהו שזה... בטח, כן. כי יש לזה אפקט מצטבר, זאת אומרת, יש לזה איזושהי משמעות לעשות יותר. מה? לא, לא, בסדר. בסדר. אז... ביפסנה בעצם בהתחלה עושים שם אתה, זאת אומרת, ביפסנה. וה... אנחנו תכף נדבר על זה גם כן, אבל... והביפסנה כאילו... זה... זה שלב יותר מתקדם, אבל שאנחנו כבר בעצם עושים פחות או יותר. אבל תכף, תכף נדבר על זה. אז או, אני רציתי להגיד? אה, דיברנו בפעם הקודמת על ההבדל בין, בין תשומת לב ממוקדת ותשומת לב רחבה, ובעצם אנחנו איכשהו כל הזמן נעים בין זה לבין זה. במהלך המדיטציה שלנו אנחנו תמיד מתחילים, בשביל כל באיזושהי הרפאיה או הרגעה של הגוף, אחר כך אנחנו עוברים למיקוד, למשל במקרה שלנו המיקוד נעשה על הנשימה, אבל המיקוד על הנשימה זה בעצם רק כלי עזר בשביל להגיע למודעות. ראשית כל אנחנו צריכים קצת שקל. אם אנחנו באמת מתרכזים על הנשימה, אז ברגע שאנחנו מתרכזים על הנשימה אנחנו לא חושבים. אם אנחנו מפסיקים להתרכז בנשימה, באופן טבעי המחשבות חוזרות. המחשבות תמיד יגיעו, המחשבות תמיד יגיעו. המחשבות תמיד יגיעו, ואז כשאתה רושם, למה? לא אמרתי, ברצוני או לא, אבל אם את באמת, נגיד שאת עכשיו מסתכלת על משהו ואת ממש ממש מרוכזת בדבר הזה אז את לא חושבת באותו רגע, קרה לך בכלל שלא חשבת? כאילו דקה, שנייה, yeah. סיטואציה, נגיד שאת רצה, יש, זה מתחיל, מתחיל עם, מחשבות הרבה פעמים זה, אבל יש איזשהו, עכשיו נגיד אפילו שנורא נורא טוב לך, או נורא נורא כואב לך, אחד משני הדברים, את יכולה להגיע למצב שנורא נורא כואב לך, ואת לא חושבת, כי את כולך בתוך הכאב, או שאת נורא נורא טוב לך, ואת כולך בתוך העונג, אז אפשר להיות בלי מחשבות. עכשיו, אם את כולך כולך בתוך הנשימה, את גם כן בלי מחשבות. את לא, את לא יכולה בעצם... חיה, אה, אה, אפשר? טובה. לא מסתכל על הטלפון, אה? הוא אם את... אנחנו לא יכולים לעשות ממש באותו זמן שני דברים. אם אנחנו חושבים שאנחנו עושים שני דברים, אנחנו פשוט אה, אה, מצליחים לעשות סוויץ' ביניהם נורא נורא מהר. אבל על פי רוב אנחנו לא עושים באמת שני דברים ביחד. ואם את ממש מרוכזת בנשימה, נגיד, בואי נשאל אותך ככה, נגיד שאת נמצאת בזמן שהמנחה או אני מדברים על ההרגעה של הגוף. אם את כולך מרוכזת במילים, אפילו אם את רק מרוכזת בצלילים ואת לא נותנת להם שום פירוש, את לא חושבת באותו רגע. אז אני לא אומר שזה קל, אני לא אומר שזה פשוט ואני לא אומר שזה קודיאלי, אבל זה המצב שאנחנו מגיעים אליו במהלך המדיטציה. וכמובן, ככל שאנחנו מגיעים למדיטציה עם... state of mind יותר מלא מחשבות, זה לוקח יותר זמן עד שאנחנו מפסיקים לחשוב. אבל... גם אם לא רוצים לחשוב, גם אם לא רוצים לחשוב, כן. גם אם גם אם באותו רגע, אם לא רוצים לחשוב, גם אם לא רוצים לחשוב, גם אם לא עכשיו, כמו שאמרתי, מה שקורה לפעמים בהתחלה, דווקא בגלל שיש שקט אנחנו רואים את המחשבות יותר טוב, אנחנו חושבים שיש יותר מחשבות דווקא בזמן המדיטציה, אבל זה כמו שמישהו יושב בבית קפה ואין לו שום דבר לעשות והוא מסתכל החוצה והוא רואה שכל האנשים הולכים. למה הוא פתאום רואה שכל האנשים הולכים? כי הוא יושב. כשאתה הולך אז כולם הולכים, אז אתה לא כל כך שם לב שכולם הולכים, אבל אם אתה יושב וכולם הולכים, פתאום אתה רואה אותו דבר פה, אם את כאילו נעצרת לרגע וממש מתבוננת אז כמובן בהתחלה תראי המון מחשבות, המון המון המון מחשבות אבל התרופה לזה היא ראשית כל להגיע לרמה מסוימת של שקט ושל ריכוז על ידי ההתרצצות בנשימה ואחר כך החוכמה היא להתבונן לנסות להתבונן במחשבה כמחשבה כמין מחל כזה שיש בתוכו מחשבה ולא להסתכל על התוכן של המחשבה זאת אומרת כמו שאת יכולה נגיד את אה, יודעת אה, מה נגיד פה יש טאבלט כן עכשיו, אם זה רחוק, אז אני מקווה שאתם לא יכולים לקרוא מה כתוב פה. אז אתם רואים טאבלט ואתם לא יודעים מה כתוב בתוכו. אתם יודעים שכתוב משהו בתוכו, אני אומר לכם, אני רואה את זה, אבל אתם לא רואים מה יש פה. אבל אתם רואים שיש טאבלט ויש כתוב, כתוב משהו בתוכו. אם אתם יכולים להסתכל ככה על המחשבה, זאת אומרת לראות שיש מחשבה, אנחנו רואים שהיא מתחילה, אנחנו רואים שהיא ישנה, אנחנו רואים שהיא נעלמת, אנחנו מסתכלים עליה בתור מחשבה ומנסים לשים מעט מאוד תשומת לב לתוכן שלה. אנחנו לא מתעלמים ממנה, אנחנו לא אומרים אין מחשבה, אנחנו גם לא אומרים לה תלכי מפה מחשבה, ואנחנו מסתכלים עליה בתור מחשבה. עכשיו למשל, ב... וזה כבר דרך אגב, זה כבר נחשב איפסנה. כי זה כבר התייחסות לדברים שמופיעים בתודעה. עכשיו, למשל, מה עוד עושים? עושים, כיוון שבפיפסנה כהלכתה אז יושבים על ה... תחת הרבה שעות, אחרי כמה שעות מתחיל לכאוב. מתחיל לכאוב, אנחנו מסתכלים על הכאב. מסתכלים על הכאב, אבל מנסים לא לקרוא לו בשם חוץ מאשר כאב. זאת אומרת, אני לא אומר כואב לי הזה, וכואב לי הזה, וזה לא חצי וזה, אלא יש כאב. אם, אם אנחנו מצליחים להסתכל על הכאב בתור כאב, זאת אומרת, כאילו, שוב פעם, בתור מין מיכל כזה, שיש בתוכו כאב, ואנחנו לא מסתכלים על הפרטים שלו, היחס שלנו אליו שונה לחלוטין. כי אנחנו רואים אותו, ואנחנו לא נשאבים אליו. אותו דבר עם המחשבה רגע, נלך קודם לנושא של, למשל, של צלילים דנקין, אותו דבר נגיד שאני יושב ועושה מדיטציה ויש רעש מסביב, רעש, אין רעש, אבל יש קול, יש קולות מסביב אם אני קורא לזה רעש זה כבר שיפוטי, אבל יש קולות בסביבה אני שומע את הקולות, אני לא מנסה להתעלם אבל אני לא מנסה גם לפרש אותם אני אומר זה קול, פה יש קול ברגע שאני אומר פה יש קול מצד אחד אני נמצא איתו, אבל מצד שני אני לא נמצא בתוכו, זאת אומרת אני לא נשאב אליו, אני לא מתחיל לפרש אותו ובוא נגיד בצורה הכי בסיסית אפשר להגיד שכל העבודה שלנו היא מה שמישהו פעם קרא לו לחזור לשפיות, מה זאת אומרת לחזור לשפיות? זאת אומרת לראות את המציאות כמו שהיא ולהבחין בין המציאות ובין מה שאנחנו מוסיפים לה וככל שאנחנו יותר אה, אה, מפרטים במילים אז אנחנו יותר רחוקים מהמציאות עכשיו גם כן, אז אנחנו יותר רחוקים ממנה. אה, מהמציאות המציאותית. כאילו שאנחנו מפרשים. כן, עכשיו, באופן הכי עקרוני, נגיד ככה, כאילו, יש לנו מודעות, ולפני המודעות מופיעים כל מיני דברים. עכשיו, מבחינת המודעות, אני יכול להגיד, שברמה הכי גבוהה, אין הבדל בין צלילים ובין מראות ובין תחושות ובין מחשבות גם החלוקה הזאתי למרות שכל אחד מהם מגיע נגיד דרך חוש אחר, חוש פיזי אחר אז זה מגיע דרך העיניים וזה מגיע דרך האוזניים זה מגיע דרך אברי החישה בסך הכל בסופו של דבר לדעת מאיפה הדבר הזה הגיע זה כבר דורש מיתוח. כולם בעצם מופעים בפני התודעה שלנו. אז ברמה הכי הכי עמוקה יש תודעה ויש מופעים ויש ארייזינג לפני, לפני, לפני התודעה. אבל זה כבר באמת שלב מאוד מאוד מאוד מאוד מתקדם, אבל אם אני אומר בואו נסתכל על הצליל ונגיד פה יש צליל, פה יש צליל ולא ניכנס אליו, אז נכון אני מבחין בין צליל ובין מחשבה, אני מבחין בין מחשבה ובין תחושה, אבל זו הבחנה מאוד, <coughs> eh, מאוד כוללנית נגיד לעומת הדרך שאנחנו על פי מתבוננים כי על פי אני גם מסתכל וגם נותן לזה כבר ישר שן וגם שופט את זה, וגם מסתכל מה זה, מה זה עושה לי, וגם מה זה אומר הלאה וכולי. אז אם אנחנו בזמן המדיטציה מצליחים להגיע לזה שכל מה שקורה זה זרם של מופעים לפני המודעות שלנו, שהזרם הזה בעצם מתחלק לקולות מראות אין הרבה, אין להם עצומות, מופיע לפעמים איזשהו מראה, אבל קולות, תחושות, הרגשות, מחשבות, ומאוד חשוב לשים לב, שבין אחד לשני, אם אנחנו מאוד מרוכזים, אז יש גם שקט, שאין בו כלום. והשקט הזה, כמובן, ברגע שנמצא בתוך השקט, אם אני אומר זה שקט, בואו כבר לא שקט. אבל אם אני מצליח לא להגיד כלום, אז אני נמצא בשקט. והשקטים האלה, שבין ה... ההופעות לפני, ה... לפני המודעות, הם באופן טבעי הולכים וגדלים. עד שאפשר להגיע לזה שאתה סוגר את העיניים, מתרכז קצת ו... ויוצא לשקט. והשקט הזה, מה שחשוב איתו, מה שיפה איתו, זה שהוא נמצא תמיד. בעצם, כל הזמן יש שקט, והדברים האחרים הם עושים פה פלוץ', פה קטן, שם אות, פה זה, אבל השקט הוא נמצא תמיד. אני יכול להבטיח לכם שגם ברגע זה, אצל כל אחד מאיתנו, מתחת ל... הצלילים האלה שאתם עכשיו שומעים שיוצאים מפי, בו זמנית עם הצלילים יש גם שקל. הצלילים רק נמצאים מעל השקל וכאילו לא נותנים לנו לראות. אבל אם אני אשתוק וזה בעצם מה שאנחנו עושים במדיטציה במדיטציה זה עוד יותר נוח כי אין מישהו שמדבר חוץ מאשר הדבריים שלנו המנטי מיינד היה איזה כזה עם מיינד נכון, כן, כן, שכל הזמן פופץ אבל זה ושוב, בעצם אנחנו, אנחנו לא מתרגלים, אנחנו רק מתרגלים. מתרגלים למה? להיות עם הדברים כמו שהם. אז במדיטציה, מכיוון שזה זמן מיוחד שמוקדש לזה, ואנחנו מכינים את עצמנו, גם, גם מבחינת זה שאנחנו עכשיו הולכים לעשות מדיטציה. וגם כשאנחנו עושים לעצמנו קצת הרפייה, וגם בגלל שאנחנו מתרכזים בהתחלה בנשימה, פשוט יוצרים לעצמנו תנאים כאלה שאנחנו יכולים להגיע לשקט יחסית מהר. אבל שוב, זה לא מגיע בטיק טק, ואין שום... השקט הזה, אך, כאילו, זה קצת... זה כמו שאם יש פה נייר ויש עליו... מודפס עליו סיפור, לנייר זה לא מפריע שיש עליו סיפור, הוא נשאר לנייר, אותו דבר לשקט לא מפריע שמופיעים בפניו כל מיני דברים. כן, כן, בדיוק. לשקט זה לא מפריע, ואם... אם זה כן. לשקט? לא היינו באמת... כן. הוא לא באמת מוציא אותך מהשקט. יש פה כמה דברים. דבר ראשון, אם אנחנו שיפוטיים, אנחנו קוראים לדבר הזה הפרעה או רעש ושוב, המטרה שלנו זה לא להגיע לשקט של, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להשתיק את העולם, אפילו את השכן שלנו אנחנו לא יכולים להשתיק, אפילו את עצמנו אנחנו לא יכולים להשתיק, אנחנו גם לא צריכים. אנחנו צריכים לראות כל דבר, מה, מה, מה, מה, מה, מה עושה לנו. ברגע שיש מישהו שעושה אה, אה, איזשהו צליל, משמיע או, או, או מייצר איזשהו, איזשהו צליל אז ראשית כל אם אנחנו מחליטים מראש שהצליל הזה הוא לא הפרעה אז הוא לא מפריע לי זה דוגמה או מצוין אבל יש שאלה כזה, אפשר להסתכל עליו. לא, זה יותר קרן. למה? זה יותר מעט, שמישהו מגרד במכנסיים. זה יותר מעט, למה אתה עושה עם זה? אתה לא צריך לעשות עם זה כלום, אתה צריך לראות מה אתה עושה עם זה, זה הכל. אבל אין שום פתרון בית ספר לשום דבר. השאלה הגדולה, למשל, מה קורה אחרי שהוא גמר לעשות עם האם אני עדיין אומר למה הוא עשה את זה? או שאני מיד מיד חוזר לשקט. זה... בעצם כמו המחשבה שעוברת, אתה אומר, זאת הייתה כן. זה היה גירות, והצלצול טלפון. כן. כן, אבל... כשיש מחשבה, או כשיש גירות, או כשיש צלצול טלפון, זה נתון. מתי אנחנו סובלים? כשאנחנו חושבים שזה לא צריך להיות. נכון, או שזה יכול להיות אחרת. כן, כן, אבל לא בדיוק זה, זאת בדיוק ההגדרה, ואז אנחנו סובלים. מי גירד במתנסה? למה הוא גרד? למה הוא לא התאבק? כן. אחרי זה אומרים למורה, ושבוע אחרי מדברים על זה. אז... המדיטציה זה, זה להסתכל, להסתכל כל הזמן, להתבונן כל הזמן, ואנחנו לא, כמו שאנחנו לא שולטים על העולם, אנחנו גם לא שולטים בעצם על מה קורה לנו במדיטציה, מבחינת האינפוט. אנחנו טיפה שולטים מבחינת הפרוססים, זאת אומרת, מה אנחנו עושים עם זה. אז, יכולה להגיד, אני למשל מודה שאני לא שמעתי את הדיבוד הזה פעם. לא עכשיו, עכשיו, לא עכשיו, עכשיו רגעים? לא, בזמן המדיטציה. לא, זו אחרת. יצא אחר כבר. יצא היום. עכשיו? עכשיו רגע עוד מישהו שיודע, שיודע, מישהו שעשה דבר כזה. מי עשה איזה שיודע? בקיצור, בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, אני שומעתי דברים אחרים, אבל דווקא הגאונות לא. אז כל אחד... אבל אני חושבת שבעצם זה, שאלתי שם את המורה אני יכולה לעשות מדיטציה בחוץ. כן. יש לי זמן, כן. עושה פעמיים ביום, אז אמרתי מולב, הפסקה. נכון. זה לי, אז זה מתאים לי. נכון. אומר לי לא, צריכה להיכנס לחדר סגור. אני לא רוצה להתרגל לעשות מדיטציה. תשאלי אותי למה שאתה טוב. זה מה שנראה לי שאני חוזרת אליה. בשמחה, בשמחה, אבל זה כיף. אני מתנצלת עליכם, ראיתי אותך, איך אומר לך דברים כאלה? אז אני חושבת שלא, לא השמצה או משהו, פשוט לי יותר נכון המון פעמים להגיד היום, כמו קרי כזאת שעה יפה, היום התכננתי לצול את האלה, זה היה שבחוץ ולעשות את המדיטציה זה לא מוכר. נכון. אם יש הפרעות ואנחנו מדברים על הפרעות, מבחינתי זה לא הפרעות כי לא מתייחסת אליהן. נכון, גם בריצה אפשר לעשות מדיטציה. כן, כן, כן. תשאלי אותו מספיק לי בבצע הזה. תשאלי לא, לא, הם באו מדיסציפלינה אחרת. או שזה רק אצלהם בחדר וכלום. לא, דווקא פעם שנייה, פעם שנייה, דווקא. לא, מה חשבתי להגיד, שאפשר גם בחוץ לסדר, ואז בחוץ יש לך רעשים. יש קולות. יש המוכלות שלך, דודה ויער עושה מדיטציה. כן, אבל אמרו לי שאני לא ברור. לא, לא, אבל אנחנו צריכים... זה נורא פשוט, בסך הכל האמת שזה ממש פשוט, זאת אומרת, אנחנו פשוט צריכים לשים לב למה שקורה, זה הכל, לא שום דבר חוץ מזה, לב. למה? אין לשים לב ולא לשים. ש... זה דברים. אם אנחנו מתייחסים אליו, אנחנו צריכים לראות שאנחנו מתייחסים אליו. בכל דקה ודקה, בכל שנייה ושנייה, קורה משהו, גם אם לא קורה כלום אז, אז זה, זה נחשב כרגע כאילו שמשהו קורה ובעצם מה שאנחנו יכולים להבין באופן אה, אה, רציונלי שזה בעצם כל החיים שלנו כל החיים שלנו זה רק מה שקורה כרגע כרגע ועכשיו. למשל, כולנו כרגע חיים בחדר הזה. פה. אם אני חושב שאני נמצא במקום אחר, אז יש לי כרגע פה, במקום הזה, ברגע הזה, מחשבה על מקום אחר. אבל אני לא נמצא במקום אחר, אני פה. וגם המחשבה היא פה ואם אני עכשיו חושב על מה היה לפני שלושה שבועות אז אני עכשיו חושב על מה שהיה לפני שלושה שבועות ואני לא באמת נמצא אחורה משלושה שבועות אין לי מכונת זמן, אף מאיתנו אין אומרת, כל הזמן, כל רגע ורגע אנחנו נמצאים רק באופן וכל רגע ורגע אנחנו נמצאים רק פה וכשנבין את זה, כשנשלים עם זה, וכשנחווה את זה, אז נבין למשל ש... לא יכולות להיות בעיות. כרגע? איך זה יכול להפריע לך כרגע? זה לא יפריע לי, הוא יחיה את העובד, אני לא מתעסקת. בסדר, אבל עכשיו, עכשיו את עומדת לפני עוגה, ואת להחליט אם אני עכשיו אוכלת את העוגה או לא, כרגע. לא אם אכלתי לפני שעה או לפני רבע שעה, האם אני צריכה להתאבל על זה. אלא עכשיו אני עומדת לפני עוגה. לא, אני מדברת פה כי עשינו את זה, אבל אם אני עכשיו חי את ההווה, אז אני גם לא אטבל על העבר. נכון, זה מה שאני אומר. אבל כן, אבל, אם נגיד את מסתכלת על עוגה, ואת אומרת, עכשיו אני הולך לתת ביש, וזה יהיה טעים, לא בהווה. בעתיד. ואותו טעים, וזה מה שעשה לך בעצם את הרצון לאכול. כן? שזה יהיה טעים. שאת יודעת שזה הולך להיות טעים. עכשיו, תארי לעצמך שיהיה מישהו, איזה מניאק אחד. צמא. בדיוק. ואת מסתכלת, יש פה עוגה, שלושה צבעים, קרם למעלה, קרם למטה, <coughs> ואת נותנת ביש. עדיין, הציפייה שלך לפני זה הייתה בדיוק אותו דבר. אז מה אנחנו צריכים להבין מזה? כן? מצד שני, הצופייה הזאת נעימה. אם יש לך טיול בעוד שנה ואתה מתכנן אותו, כבר אנחנו מתענגים על חשבון העתיד. אבל אתה מתענג עכשיו. אבל אתה מתענג על... דבר שהוא לא פה ולא עכשיו. נגיד, אתה רק יודע... צריך להבחין, אתה, אני לא אומר לך מה לעשות, אתה רק צריך להבחין בין הנאה שהיא קורית כרגע ובין הנאה שהיא קורית בראש. כרגע. אני חושב שקודם אמרת כן מה לעשות, אמרת, אבל אם יהיה מלח, אז אם שם no. מלח, אז לא תהני, אז מה no. זה אומר לגבי לצפות לביס? שאנחנו צפויים לאכזבה. לא, לא, גם לצפות לאכזבה זה כבר לצפות. נכון. לא, אתה תאכל, ותראה מה קורה לך, ותראה מה קורה לך. הוא הטוב אומר, כמו ש... כן? ביוגה זה יוגה זה נכנס... כאילו, יום אחד, אם בא לך את החג, יום אחד, אם בא לך הגאיות בצרפת המערה, או מה שיוצא אני מרוצה. כן, אבל יש פה איזו שאלה באמת, כלומר, אם אני אשב עכשיו, ואני באמת מתענק על הרגע, על מה שיכול להיות בעתיד, כי אני מולה עוגה, ואני מסתכל עליה, ואני מתענק הרגע, נכון? בעצם העובדה, שאם אני אוכל אותה, אני אתענג עליה בעתיד. מאה אחוז. אבל אני מתענג כרגע, רק מהמחשבה הזאת. מאה אחוז, אתה תרזה. אתה תרזה הרגע. אתה תרזה. נכון. זה דבר חשוב, כן. כלומר, בעצם אתה אומר, זה מאוד דיאטטי, אני יכול להתענג כרגע. אני ממש אוכל בעתיד לא לאכול את העוגה, אבל עדיין יקבל את העולם. כן, כן. אבל אם אני חושב על זה הרבה פעמים, ולא תוכל לקטור כסף, אני חושב שתם. לא, זה לא נכון. הוא לא ישכח, יש דברים שלא שוכחים. זו העוגה של צבי אייס, כפי שנשכח עוד הרבה שבועות. לא, לא, אבל זה נכון, אבל מה שבאמת חשוב זה להבחין בין... תראה, מחשבה זה דבר שקורה, אבל יש לו... דרגת ממשות בדיוק, דרגת ממשות אחרת. עכשיו, כל מה שאנחנו צריכים זה להבחין, עכשיו, רוב הזמן אנחנו באמת חיים במחשבות. זאת אומרת, הרבה פעמים, אפילו בשנייה שאני אוכל את העוגה, אני כבר אומר פה, oh, זה כבר קרוב לקצה. <laughs> אז לראות את ה... עכשיו, אם לא הייתי חושב בכלל בזמן העוגה, הטענה היא שהתענוג מהעוגה היה הרבה יותר גדול. אם הייתי כולי עד פה כאילו בתוך העוגה. נכון. היא הייתה מתוקה מידה. אתה יודע לך בצדק? לא באמת, אני לא אומר לזה. אם אתה באמת אוהב את העוגה, העודף מתיקות הזה, לא תמיד עוזר לטוב. זאת אומרת, זה שאתה לא... זאת יותר אימא. לא, אבל אם היית באמת רואה שהיא מאוד מתוקה בשבילך, אז היית מחזיק לאכול. לא צריך לסחף. בדיוק, זאת אומרת, אתה לא באמת, אתה לא באמת שמע עד הסוף עם המתיקות המוגזבת הזאת. זאת באמת השאלה, מה המקום של העונג בכל ה... בכל של עית שאוכלת חובה פתאום נהיה שקט. היא לא מדוברת יותר... המקום של העונג, א', הוא מאוד מאוד שולי, זאת אומרת, העונג בזמן העונג הוא בהחלט מקובל, אבל העונג של לפני והעונג של אחרי הם נחשבים אה, יוצרי סבל. תראה, אותו דבר, על הבסיס הזה יש טנטרה? מה? על הבסיס הזה או שזה לא קשור לבודהיזם? א', זה קשור לבודהיזם, וב', מה הייתה השאלה? כל הקטע של סבל, כלומר ליהנות בנאה מינית בלי לקיים את הסיימים. טנטרה זה בכלל דבר נורא נורא רחב שכל העניין של המין הוא ממש די פסיק שמה, וכל העניין של הטנטרה זה להגיע להבנה או להערה דרך פעולה, דרך מעשים. זה, זה לא קשור בכלל להנאה זה קשור? כן, זה כן, אבל זה לא אותו מקום מרכזי שמייחסים אליו. זאת אומרת, גם כשמזירים עושים מין, מין מנדלה כזאת ענקית מחול, ועובדים עליה שנה, זה גם נקרא טנטרה. וגם כשאתה יושב ועושה מדיטציה ומתחיל לחשוב על כל הצ'אנלים בתוך הגוף שלך והדברים שעולים ויורדים, כל הדברים האלה נחשבים טנטרה טנטרה, זה בעצם הדרך להגיע להערה או להבנה, דרך פעולה ודרך אימג'ינינג, uh, uh, כאילו אתה נגיד אתה רואה, אתה עוצם את העיניים, אתה רואה מולך איזשהו בודה מסוים, או איזושהי טרה מסוימת, ואתה מנסה להיות, אתה נהיה אותו הבודה, ואז זה משפיע עליך בחזרה, כי אתה מזדהה איתו. אבל זה דרך שהיא גם מאוד ארוכה, גם אם את צריכה מדריך אישי, זאת אומרת, אתם עושים את זה רק אחד, אחד על אחד, זאת אומרת, מדריך צריך להכיר את התלמיד שלו ממש טוב, כי זה דברים שיכולים להיות מאוד מסוכנים. אז שמה הם, הם, הם, הם, הם ממש עושים את זה אחד לאחד, עם התאמה אישית לגמרי, וזה עניין של 18-19 שנים, משהו כזה, עד שאתה מחליף חגורה, ובקיצור, <laughs> אבל במערב עשו מזה... לקחו כל מיני פיננס מפה. תרשה לי לחזור לעוגה רגע. היום נודע שהמובילאי נמתרה ב-15 מיליארד. 15.3 אני מבקש. 300 מיליון. השמחה היא גם כמו השמחה מהעוגה זאת אומרת, הוא אומר, אני אקבל מיליארד אז, נורא כיף לי. חרל"פ אמר חשדתי שזה יהיה שלושים הוא עצוב אולי הוא עצוב <laughs> אפילו <laughs> הוא חשב שזה יהיה שלושים כן yeah. המשקיע המשקיע yeah. וגם לזכות בכסף זה כמו להסתכל על ההוגה ולהגיד אני אתן לה אני אתן בביס yeah. שהביס בשלב מאוד מאוחר yeah. על בחורצ'יק הזה הוא לא ייתן שום ביס כן yeah. נכון איזה בחורצ'יק? החרל"פ עם, no. עם המיליארד כן כבר יש לו איזה 100 מיליון <חרלף> כמה מאות מהעסקים האחרים, אז זה כאילו כלום בעצם, זה רק מדליה. זה, זה, זאת אומרת, העוגה היא יותר פרס מאשר הכסף הזה. הכסף המחשבה על העוגה. כן, כן, לא, כי המחשבה על העוגה בסוף יכול להיות שיהיה גם ביס, והמחשבה על הכסף, כמו לקנה לעצמו מרצדס? <laughs> זה המחשבה, נכון, ניצחתי, ניצחתי, אבל ב-15 לא ניצחתי, ב הייתי ממש מנצח, נכון? אבל הוא יהיה במקום הזה, וזה מקום, זה משהו שקשור פה לעטו, זה באמת עוד מיליארד, מה? מי? אנחנו יכולים את זה לדם? אמורים? אמור לקנא בשנת למה? את רוצה? אתה חייב לחיות. תראי לעצמך, את. לא, אבל היה לו כבר לפני זה. בוא לא היה אין נגיד. לא, כי זה תיאורטי. למה? למה? מה? לא, יש. לא אומר שאסור לקנא או שיש לי את זה, זה תיאורטי. כן, אבל פה במקרה הזה, זה באמת. אם את מסתכלת על זה, אז מה יש לקנא בו כאילו? היה לו מיליארד, עכשיו יש לו שניים, זה אותו דבר בשבילי. לא, אבל באופן כללי על קנאה. קנאה, כן. נו, זה רגש מאוד חזק. אז מה השאלה, אבל... לא, אני שאלה אם מקנא. אתה לא לבד, כן, בסדר, אוקיי. והוא קיבל מיליארד. כן. צריך? אין צריך. אני שואל אותך, את מקנאה בו? נו, אז מה? לדעתי. קנאה זה לא נחשב רגש הולסם. מה? כן, כן. מה שלום עליכם, אומר יהודי אחד החבר שלי זכה ב-15,000 זולות ואני שונא אותו אחרי שבוע מסתבר שהוא זכה רק 7,000 זולות. 8,000 זולות, תהיה לי סימן. אז זה 15 מיליארד, 15,000 שולות. כן. על... שוב, קנאה כל הדברים האלה בעצם למה הם חשובים? הם חשובים כי הם גורמים לנו סבל. גנאה בעצם ההגדרה שלה היא גורמת לנו סבל, נכון? וממה היא באה בעצם? א', כמו שאמרנו תמיד, זאת אומרת, המחשבה שהדברים יכולו להיות אחרת. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה? קוראים זוהר אחר. לא, לא לי, אבל, אבל אני, <אז> אני, אני לא זכיתי, אבל אם הייתי משקיע שם אולי כן הייתי מקבל, אבל לא השקעתי, אז אני לא מקבל, אז עכשיו אני רוצה שבעבר הדברים היו אחרת, ואז גם בהווה הם היו נהיים אחרת, אבל אז איפה אנחנו חיים? במציאות או לא במציאות? זהו. למרות שזה נראה לנו הדבר הכי מציאותי. אז אני מגנן <coughs> בגלל שאני לא רואה את הדברים נכוחה. המצב כרגע הוא שלא יש ולי אין. כרגע זה הוא מקבל טלפון, הוא לו, תשמע, יהיה בעיות קצת עם המיליארד, זה, כן, לא זה לא זה מיליאר, משנה וישנה, זה משנה וישנה וישנה וישנה וישנה וישנה ויש כן. כן, יש מס. כן. אז... קניאת סופרים. אז קניאת סופרים. רואים שמישהו עושה משהו זה מוטיבסוט יותר טוב, את קוראים להם נקודה. זה קניאת סופרים. לא, לא. כן, אבל יש אנשים שזה ממש מוטיבציה בשביל... בסדר, נכון. השאלה אם אני רוצה להיות כזה, כל אחד מאיתנו צריך להחליט בעצם איזה מוטיבציות הוא רוצה שיעניותו בחיים. שאלה חשובה, כל אחד צריך לשאול את זה, אבל הוא רוצה שיענה גם. כן, כי אם אנחנו לא עושים החלטות, אז הקרמה שלנו גורמת לנו להחלטות, והקרמה שלנו היא בעצם אומרת, תמשיך איך שקרה, איך שהיה קודם. לימדו אותך ככה, אז תעשה ככה ו... ותמשיך. עכשיו, מי שזה עובד לו, חרל"פ, הוא יכול להמשיך. <laughs> מתי אנחנו בעצם מפסיקים? כשאנחנו רואים שזה לא הולך לנו. אז ההפסקה צריכה להיות לא רק כאילו טיפה לשנות את ה... אז אני אעשה את זה עכשיו, את מה שעשיתי קודם אני אעשה עכשיו קצת יותר טוב. אלא צריך לעמוד ולחשוב מה בכלל Uh, מה, מה, מה מניע אותי, כאילו, וגם אפשר לחשוב לאן אני רוצה להגיע, כאילו. כן. אז אין, uh, ושוב, זה לא שיש לי uh, איזה שהם רצפטים בדיוק מה לעשות, אבל כן, הבודהיזם אומר בצורה חד משמעית, שאהבה וחיבה ו... ושיתוף פעולה וחמלה הם רגשות שמביאים לפחות סבל וקנאה ושנאה ותחרותיות ו, ו, ו, וטינה כל הדברים האלה הם דברים שמוסיפים סבל ולכן בכל מקום שאפשר אני אנסה להיות יותר עם הרגשות הטובים ופחות עם הרגשות העוכרים. זהו, זה, זה מה שהבודהיזם אומר. גם <אפות> הפטנג'לין, אחר ידידותיות וחמלה, שמחה ושוויון נפש, מביאים אדם בצלילות. כן. אז אם אנחנו זה... שמחים בשמחתו וגם שווי נפש ב, בשמחתו... <אפות> <אפות> כן? <אפות> כן. נכון, אין נכון, אולי אנחנו יכולים לחמול עליו עכשיו. אני דווקא מעריץ אותו, אני לא יודע אם זה חיובי או שלילי, אבל... מה? אני מעריץ אותו. כלומר, זה חיובי ברור, השאלה אם זה טוב או לא טוב. לא, פחות חודשות של קינה, כן? זה אדם מוצלח ויציאב, וכל הכבוד, אבל... יפה. תשמע, הוא השפיע עשרה. לא היית יכולה. זה לא היה המינימום בית. לא היה מינימום. או בכלל, או בכלל הגיעו אליו, אתה יודע בדיוק למה, בגלל שהוא בענייני הרכב. ואם הוא לא היה רוצה להשקיע בכלל, גם היו מכניסים אותו לדעתי בשלב ההוא. אבל הוא רצה שזה יתקדם יותר מהר, אז הוא השקיע, ובצדק, וגם רצה מהם מניות. למה הוא היה קודם? יבואו, אישה, מצדת, של מציגות. כן. היה מישהו שפעם הלכנו אליו, אתה זוכר? אולי אליו? גם היה משהו שקשור לרכב, אז היה ברור, אם אתה רוצה לקדם משהו שקשור לרכב, אתה הולך או אליו או למתחרה שלו, אני יודע... כן, בדיוק, אז... זה שם את התמיכה במקום יותר נמוך כן, יש לה קונוטציה כזאת של זה אבל אם אתה רוצה אתה יכול להגיד לך שמישהו אמרתי להם מעריץ את פטנג'ה אם הוא אמר את זה אחריו אמרתי וואלה יש לך עדיף בואו נחזור לסכומים יותר. סביבים מעריצים את הדיינם. לגמרי. זה לא מפעיל עצמך לא להגיד להעריך? למה לא להגיד להעריך? זהו, להעריך זה משהו הרבה יותר נכון. זה נשמע יותר טוב <laughs> אבל שוב אנחנו צריכים מה נסחפנו קצת כן, אבל המטרה היא בעצם להסתכל על עצמנו ולראות מה זה עושה לנו דבר כזה, נגיד, תודעה, ידיעה כזאת, מה זה עושה לנו? מה זה עושה לי ברגע הראשון, ברגע השני, ברגע השלישי? ברגע שאני חושב על זה. מה זה עושה לי? כי... איך חשבתי מידיעות ש... אה, כן, נכון, בסופו של דבר אולי צריך לעשות אותו דבר. לא אוכלו לפני ארוחות בוקר, אני אצביע. כן, נכון, נכון, בדיוק. אבל איך זה, מה, מה, הנה נגיד, ואני ברגע שקראתי את זה, אמרתי, אה, איזה כיף, הבת שלי עובדת שמה, לא בחברה הזאת, היא בחברת בת, אז היא לא תרוויח שום דבר, אבל... אמרתי, יהיה לה ביטחון תעסוקתי לפחות לשלוש שנים. לא יזכרו את החברה שלה, כי החברה שלה היא חברה של מובילאיי בעצם. אז כן, אז גם אני כאילו נסחפתי, כן. איזה חברה? אורקאם, כן, כן. אורקאם, כן? כן, כן. עובדתם? כן. המצאה אדירה, זה אותו בן אדם? זה השואה, כן, זה אותם חבר'ה, יושבים שם, הם... נפגע על זה שהם כבר 200 חבר'ה שלה okay. בוא מילה איזה, בסך הכל 600 איש המת... okay. מת... okay. 200 דוקטורים מה? באורקם? באורקם, כן כן? מה? הם מוכרים? כן, אבל הם עוד לא רווחיים הם משקיעים יותר אז בואו נעבור רגע אז בואו אני אתן לכם תיאור של בית המלבדים בעשר שעות כן יש פה איזה תיאור של קצת לירי של מה שקורה בזמן המדיטציה, איך, איך ההתקדמות עם המדיטציה במשך הזמן. זה כמו אה, נחל. שהוא מתחיל בתור אה, אה, פלג הרים קופצני. ואני נכנס ויוצא בעצם למדיטציה, ואני אומר אולי אני לא מתאים לזה, אולי זה לא בשבילי, אולי זה בכלל סתם. כל זה. <coughs> אחרי זה, זה כמו שהוא מגיע לתוך קניון. זאת אומרת, יש, יש, uh, יש קטעים שהם קבועים, אבל עדיין יש מפעים, <coughs> מפעם לפעם אתה נופל. אז אתה אחרי זה שוב פעם מגיע לקטע נקי, כאילו, זורם, שקט. <coughs> אחרי זה, זה... Uh, אם מישהו עושה רפטינג, זה כמו בנהר של רפטינג. זאת אומרת, רוב הזמן אתה ככה. בניגוד לקניון שאתה, יש הרבה ירידות במעט קטעים כאלה, אז אתה רוב הזמן ככה שקט, ו... אבל יש לך קפיצות מפעם לפעם. ואז מה שקורה <אז> בעצם זה... הרבה פעמים, כשאנחנו כבר מגיעים לזה שיש קטעים כאלה שקטים יותר הרבה, אז אנחנו כבר, אנחנו מסתכלים על זה, אבל אנחנו די מהר אומרים לעצמנו, אה, עכשיו <אז אז> שקט, עכשיו שקט, ואנחנו מבקשים לחשוב. אנחנו עדיין עם, ה... עם הנטייה הזאת של לחשוב. אחר כך זה נהיה אה, אה, כמו אגם עם גלים. זאת אומרת, יש אגם, יש שקט, מפעם לפעם בא איזשהו גל, אבל מה שיפה בסיטואציה הזאת בעצם, זה שאנחנו רואים שהגל מגיע. זאת אומרת, כשמגיעה המחשבה, היא לא... היא כן, היא גם לא מגיעה full blown, זאת אומרת, כשאנחנו בהתחלה במדיטציה, אז אפילו אם יש שקט, אנחנו פתאום מוצאים את עצמנו בתוך מחשבה. אנחנו לא רואים, ופה אנחנו רואים שהיא הולכת להגיע. ואז אנחנו יכולים להחליט, אנחנו ניתן לה לבוא, אנחנו לא ניתן לה לבוא. נגיד לה שלום, לא נגיד לה שלום ובסוף, כאילו אינשאללה, זה לדעתי. מגיע למצב שזה פשוט, זה אמבטיה. זה משפחה בים? זה כן, אתה בים. אתה הים. מה? לא. לפעמים סוער, לפעמים לא סוער. מה השאלה הייתה? איך יודעים שבאמת... התשובה היא התשובה היא שאנחנו פשוט יודעים. לא, זו שאלה אמיתית. למה? כשאת מושבת... נו, ומה הם אמרו? תמיד מעניין לשמוע מה הם אמרו. מה הם אמרו? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> תגידי לי, עכשיו את צוחקת? אני צריך להסביר לך שאת צוחקת? את יודעת שאת צוחקת, נכון? אותו דבר גם שמה. מה <שמע> זה <שמע> <שמע> <שמע> <שמע> <שמע> <שמע> לא, אבל, אבל, אבל מה שחשוב להבין זה שזה לא פה ושם ושזה לא... אה, אה. בואי נגיד, אני מתאר לעצמי מתוך מה שאני מבין <coughs> אם יש אה, מישהו שהוא מואר, נגיד זה עד הלילה, בסדר? הוא בא לכולם וברגע זה <coughs> נגיד... יש... מה? <coughs> אז הוא גם כן הוא בן אדם, זאת אומרת, הוא צוחק, הוא לא תמיד צוחק, ואתה לא נהפך לאיזה... אני יכול להיות עוד יותר כאילו, ולהגיד שעצם הרצון לדעת הוא נובע מאיזשהו חוסר נחת. כן? כן? אני יכול להגיד לך... עכשיו אני רגועה מהפועל, אבל מה, הייתי במקום פסטור, ואני אגיד שהכל היה כזה נחתון. כן. הכל היה כזה נוח וחנות ומדזק הירים נכתב ובסערות כפיות והכל והירח ובסוג של אוסטרלי זה ברור שאתה במקום כזה אז גם המחשבות הכל כזה בגן עדן נו רגע ועכשיו? נו זה אומר שאני... ואני הולכת להצביק שלי שתגידו רגועה? אני חושב. אם את רגועה, אז רגועה. כן? כן. תהיה רגועה ברגע הבא, את לא יודעת. אני לא צריכה לדעת. עכשיו, עכשיו, כרגע, בעצם, לדעתי, כל מי שנמצא פה כרגע, אין לו בעיות, כרגע. אם יש לו בעיות? לא, שילך לעוד קורס. יושב-ראש אם יש לו בעיות, אז זה רק במחשבה. אז זה בעיות מסוג אחר. אנחנו נדבר קצת על בעיות במדיטצ'ה אם יש בעצם הבעיות מתחקות באופן גדול לשני חלקים מה? אני רוצה להגיד אני רוצה להגיד עד שמתיישבנו אחרי שמתיישבנו יש בעצם אחרי שמתיישבים יכולות להיות בעיות מכמה סוגים עוד מעט נחלק את זה לחמש כן אבל אנחנו כעת או שאנחנו עושים יותר מדי או שאנחנו עושים פחות מדי או שאנחנו כל הזמן נורא נורא נורא עסוקים או שאנחנו נדבר קודם על החולמים, או יותר נכון על הסחת דעת, אז דרגות של הסחת דעת, דרגה כאילו הכי גבוהה, ואני לא מדבר על זה שקיבלנו מכה בעול ואנחנו בקומה, אבל שינה, בעצם שינה כמו שצריך, זה הסחת דעת הכי קיצונית שאפשר מהמציאות. מה, אחרי זה יש חלומות בהקיץ, יש מישהו שיושב וככה קצת בוהה והוא מדמיין. הבא זה פשוט שהמוח שלנו כל הזמן עסוק, הוא עסוק כאילו לתחליף, שני אלה, פה אתה, כן? גם שלושים. לא, אז אתה עכשיו, יש לנו עוד מצב שאנחנו אה, אה, יודעים איפה אנחנו נמצאים, יודעים מה אנחנו עושים, אבל המוח עדיין עסוק ברקע. זאת אומרת, נגיד, אה, אה, זה מצב שיכול להיות נגיד בנהיגה. זאת אומרת, לא הפסקנו באמת לחשוב, אנחנו לא, אנחנו לא כולנו, לא, לא ממש עם המחשבה אפילו, אבל המוח ממשיך ככה לחשוב אה, אה, אה, ברקע. עכשיו, יש מין מצב כזה של... של דאננס, של עפיפות, זאת אומרת שאני אפילו בעצם לא, אני לא יכול אפילו להגיד שאני חולם בעקיץ, אני לא, אני לא חושב, אני לא שום דבר, אני סתם פחות או יותר כאין זומבי כזה ויש שאני רואה את הכל אבל כאילו ב-30% של, של ראייה, יש כאילו איזשהו ערפל ביני ובין ה, הדברים. זה... נגיד כשאנחנו חולים זה קורה לפעמים. פשוט עניין אצלי. רגע, אנחנו אמורים להיות בעצם לראות כל הזמן הכל? כן, זה אמורים. זה טוב. זה לא כדאי... עיניים עצומות ומידיטציה זה לא משהו ש... לא, הוא שם אותך בעצם לראות הכל. מה זה לראות הכל? מה שקורה. טוב, נכון, בסדר, אבל זה בשביל, כי אתה בלאו הכי, אתה נמצא כבר בסיטואציה שיחסית של חסך חושי יחסית, כן? אתה גם, קרוב לא עושה את זה נגיד באמצע רחוב דיזינגוף, כן? אתה עושה את זה בלאו הכי, בבית... זה לא בעיה, זה בעיה, לא... לא, אבל... אבל אני אומר, המ... בעצם מה שקורה, בעצם מה שקורה במדיטציה, אתה, מה שאתה יכול, וכן במפורש, אתה מעמעם. למה? כי יש דבר אחד שאתה פחות שולט עליו מיתר הדברים, וזה המחשבות. ואז אתה בעצם יכול לתת הרבה יותר תשומת לב למחשבות. אתה מקבל. כלומר, ויש לצדק את העיניים, מה שאתה אומר, מה שאתה אומר, זה פשוט הרבה פחות רשמי, מכיוון שהעיניים... כן. נכון? כן, כן. אז קודם כל שתי מחושים כן עובדים פה יותר עוצמה. אבל גם כן אתה משתדל נגיד שזה יהיה במקום שקט או בשעה שקטה. אז גם כן, זה גם כן עוד דבר אחד שיורד. עכשיו, עשינו הרפאיה, בין היתר בשביל שגם הגוף לא יציק לנו. אז עשינו מה שאנחנו יכולים. אנחנו רוצים להכשיך את במידת האפשר. כן. סבבה. ואז נשארנו רק עם המחשבות בעצם, לכאורה כאילו, ו... ובזה שאנחנו מתרכזים בנשימה, בעצם כאילו עצמנו את העיניים למחשבות. לא, אני אומר, גם המחשבות, יש לנו כלי בעצם להוריד את הפעילות שלהן. אבל כמו שאני לא יכול לגרום למי שהוא לא לגרד במכנסיים, או שהטלפון שלה... ה... הוא לא יצלצל, אותו דבר אני לא יכול לקרוא באמת לראש שלי שהמחשבות לא יקפצו בכל אופן למרות מה שאמרתי ולמרות זה שאני מנסה להתרכז ב... ב.. אבל אני מנסה להביא את עצמי בעצם למצב שזה ברור זה מצב חצי מעבדתי שאני מנסה להגיע לזה שאני אוכל בוא נגיד ככה אם אני יושב במדיטציה, ואמרתי קודם, אם מגיעות מחשבות ואני מצליח לראות אותן כמחשבות, אז אין שום בעיה. יש זה... בעיה. למה? כי... יש בעיה אם אתה בהם, כלומר. אם אני שוקע בהם, זאת אומרת שאני לא רואה אותן כמחשבות, אלא אני מתייחס לא, לתוכן, אתה לתוכן אתה... שלהם. אתה... כן, אתה מתייחס לתוכן אתה יודע שאתה חושב, אתה מודע לתוכן שלהם. אם אתה יודע שאתה חושב, אם אתה יודע שאתה חושב, אז זאת המחשבה שלך. אתה לא יכול לדעת שאתה חושב ולחשוב מחשבה ספציפית. תבדוק. יש שני דברים... לא, לא, אני, אני, אני, אפשר פשוט נגיד, איזו דיקטרציה, נגיד, יש פסי, פסי, סרט בראש. כן. יש כמה סרטים. כן, אתה מתווכח עם סמיר, כן. אוקיי. כן. אבל אני יודע שאני, כאילו... יש לי משהו שרואה שאני עושה את זה, אבל אני שואל את עצמי, כאילו, אני מתנתק מזה בכוח או לא? ברגע שאתה שואל, אז זה? אתה יכול להחליט שאתה מתנתק מזה. כן. אז אתה כבר לא שם בכלל, אתה בכלל עכשיו עסוק, אם את כבר... אתה אומר האם להתנתק או לא, אז אתה כבר לא עם סמיר. לא, לא חשוב. כן. אבל אתה מבין, אם אתה כבר נמצא במצב, ש... ש... בין אז בין באותו בין רגע. רגע המחשבה, היא כבר מחשבה גנרית, היא כבר מחשבה גנרית, היא בעצם מין מכל כזה, מין black box, שאתה שמת עליו תווית מחשבה, אבל אתה לא בפנים, אתה הצלחת לצאת החוצה. וזה כל התרגול. אבל לא מספיק. למה? כי הנתודה היא בעצם, וזה מה לעשות, כלומר, בעצם להכריח את עצמי לחזור לנשימה. אבל אין שום בעיה. אתה לא עושה טוב, אתה עושה טוב, אתה עושה טוב, אבל אתה יכול אבל אתה יכול בכלל, אתה בכלל הבעל בית. אתה מבין שכשאתה בתוך המחשבה אתה לא בעל בית? כן. מחוץ למחשבה ואתה רואה אותה כמחשבה אתה בעל בית? כן. זהו. זה בסופו של דבר? כן. אז זה לא, זה לא... אין לי את האורגזמה, מה לך? זה לא זה, זה לא... א', לא הבטחתי אורגזמה. וב', השאלה כמה זמן זה לקח עד המחשבה הבאה. אני חיפשתי את הכוכבים? כוכבים שבשקט. אין כוכבים. יש שקט. בשקט אין כוכבים, אם היה כוכבים זה לא היה בסדר. תצליח לזהות, הוא חושב על זה. לא, היה לו ציפייה. והציפייה לא התממשה. אז הוא סבבה. לא, לא סבבה. הוא בסדר. כי הוא נהנה לי לא, לא, אני מבין, בסדר. אבל, אבל, השקט כשלעצמו, השקט כשלעצמו, הוא נעים מאוד. זאת אומרת... אתה תראה, כשתגיע לשקט... אני אגיע לשקט, כן, המניאק... אומר וואלה שקט. המניאק אומר, ככה עשיתי שם, אני חושב, כלומר אני לא פנח את הרגע הזה. אתה רוצה את הרגע הזה... מתי עשית את זה? בבוקר? לא, עכשיו. עכשיו, אחרי יום עבודה. להסב, הוא לא מסב, הוא עושה כשהוא פה. אני לא נרדמתי, אני לא נרדמתי עכשיו. אלא? אלא? אבל קורה לפעמים שאני... אנחנו יודעים. כן. אבל מה היה עכשיו? כשהגעת, כשהגעת לנקודה הזאת שאתה רואה שאתה חושב, ואתה יכול לחזור לנשימה, חזרת לנשימה, ו? זה בסדר, ואחרי כמובן בעוד משהו. בסדר, נגיד הטלפון של רותי, כל מיני בסדר, נו. לא. <laughs> <laughs> כן, <laughs> פשוט זה שלך. נו, נו, בסדר. אני יכול להבטיח לך, שאם תהיה עם הנשימה במשך זמן מסוים, אבל רק עם הנשימה, אתה תלך למחשבה ותחזור לנשימה, תלך למחשבה ותחזור לנשימה, עד שלמחשבה יימאס, בגלל שאתה תבין, היא תבין שאתה לא מתייחס אליה. כי אתה מתייחס אליה הרבה פעמים. אם כל פעם אם כל פעם תתייחס אליה כמו אל מחשבה, אם כל פעם תתייחס אליה כמו אל מחשבה, אז אתה תהיה יותר ויותר עם הנשימה. וכשתהיה, ורק משם אפשר לצאת לשקט בעצם. כן. מה שנקרא באנגלית קלוק מור אורס. חוק יותר שעות. אוקיי, אז דיברנו על כל מיני סוגים ש... ש... ש... ש... ש... ש... ש... של הסחת דעת אני, יש כשאני אסמך אז יש לי... אני מוכרח לזהות בזה, אבל אז עשינו לי... כן. פשוט אותי בצורה כזאת ש... אז אני... יאללה. אבל כמה פעמים זה קורה נגיד בזמן הסשן? פעם, פעמיים, אני... נו? לא, רק עכשיו אני חייבת לזהות את זה, כי היה לי מאוד קשה לעשות מדיקציה בגלל זה. ברור, בסדר, אבל עכשיו את כבר מזהה את זה. אני כבר מזהה, אבל אני אומרה שזה לא... בסדר, אז מה שקרה בהמשך, זאת אומרת, א', <מח> <מח> אני צריכה להגיד לעצמך, לא להעיף את זה, אלא להגיד לעצמך, אני כבר מספיק, אני מנוסה, <מח> כאילו, מה החשש שלנו, זה שאם לא נזכור, נזכור את זה אולי, <מח> שנגמור את המדיטציה. <מח> אז תגידי לעצמך, אם זה כל כך חשוב, אז אני אזכור את זה. ולמה שלמה? <מח> כי זה, נגיד, יש אנשים שלא צריכים לישון בלילה, כי עלה בהם איזו מחשבה שהם צריכים משהו, ולוקח להם חצי שעה עד שהם מבינים שזה לא משנה ולמה הם לא הולכים לעשות את זה עכשיו אז לא משנה אם זה נורא חשוב אז אנחנו נזכור את זה גם בבוקר בתור, כן, בדיוק, בתור מעשה יומיומי, אבל אם את מרגישה שזה באמת, לא, זה, בסדר, ברור, כן, זה, לא לעשות משהו, זה בא לי איזה רעיון יצירתי, אז אני מיד צריכה לפתח אותו, או לשמר אותו, משהו, אם אני לא אפתח אותו, אז הוא לא יישאר, כי לא מוציא אותה מהשקר. ברור, בסדר, זה קורה לכולנו. אז א', אני יכול להגיד לך, כמו שאמרנו קודם על המחשבות, בגלל שאת בשקט, אז הדברים האלה עולים לפעמים. אם לא היית בשקט, אז יכול להיות שהיית עושה כל מיני דברים, ואפילו אם זה היה עולה, לא היית שמה לב אליו בכלל. אז בסדר, אז אתה יכול להסתכל על זה בתור... זה לא שהמדיטציה צריכה להיות חממה על הדברים האלה, אבל אם זה קורה, זה בסדר, אז yes, תעשי no peace, בסדר? יש זה, well. yes, welcome, בסדר, ו... ולהמשיך, ואם את לא מצליחה, לא? yes. no. אם כל יום תשבי ותעשי מדיטציה, mm -hmm. הדברים האלה לא יוכלו עליי. הם מנסים. זה yeah. נורא חשוב. זה נורא יצירתי, זה פה אנחנו, זה משהו יוצא מהכלל ואם אני לא, לא, כל הדברים האלה בסופו של דבר. כי זה עשוי יהיה את כלל. על זה שאנחנו נבין יותר טוב, נוכל יותר טוב להבחין בין מה שקורה ובין מה שלא קורה. זה מה שקורה לנו בדמיון ויכל להיות יותר מודעים זה לא שצריך לעשות מדיטציה בשביל לעשות מדיטציה זה מה שזה עושה לנו מחוץ למדיטציה בעצם מה שקורה אנחנו על ידי המדיטציה בעצם אנחנו אה, סותרים את הקרמה שלנו זאת אומרת אנחנו משפרים את, ה, את המצב נוורולוגי שלנו מבחינה זאתי שדברים שאנחנו מותנים לעשות מפסיקים להיות מותנים ברמה כזאת עמוקה. כן? כן? בעצם נראה לי שאתה חושב... אז אני עוזר. חשוב להשאיר אותם למדיקציה כן, כן. דוד, אם אני לא יודע אם הרבי היה מרשה לך. אם הרבי היה אומר לך. דוד אמר לא שואל את הרבי. אבל אם היא הייתה... ארבע שעות עושה בדיקה לדבר. את הרבי. אבל הוא לא שואל אף אחד. הוא גמר, הוא גמר דרך אגב את החלק הראשון של הספר שלו. אה באמת? כן. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו,